сънувам на български, така се казва фотографската изложба на Михаила Ройо, която най-просто фотография, първото цялостно представя на един дългосрочен фотографски проект по на безарабските българи в Молдова и Украина. През 2023 младата документална фотографка Михаила става финалист за наградата на Магнум, фундация Магнум, това значи много в света на фотографията, на професионалната фотография. Резултатът от този дългоочакван проект е тази изложба с куратори на Надежда Павлова и Никола Михов, която се откри тази седмица в Галерия Синтезис и ще може да бъде видяна до 24 септември. Добър ден на авторката Михайла Ройо. Добър ден и благодаря за поканата. За Накратичко да я представя, родена 93 та във Варна, бакалавър по фотография от Ново университет, в момента прави магистратура по история във Велико Търновския университет, множество майсторски класове по професионална фотография, нейни фотографии са публикувани в издания като New Yorker, National Geographic, Die Zeit. Uh, и изобщо много успешна, много успешна кариера, а през 2023 този проект ценовам на български, печели признанието на Магнум фундацията с uh, второ място на награда, която се връчва на жени и фотографки до 30 годишна възраст. И сега да започнем, защото не случайно откриването е било в присъствието на авторката във ваше лице, но и на етнолог в лицето на Галин Георгиев и за това първият ми въпрос е всъщност фотография или изследване е това, което виждаме в Галерия с Михайла. Ами може да го наречем фотографско изследване най-добре. Добре и да спастим М въпроса за академизма в подхода и а, това какъв е всъщност вашия подход. Ами това е нещо, което в движение така го вземах решенията за това нещо. Първоначално аз пристигнах в Бесарабия най-вече за да задоволя логописството си и така вече 5 години още не съм успяла да го задоволя явно и продължавам да пътувам до там. Проекта все още е в развитие и работя по него. А, да, относно подхода ви... Така, опитвам се... относно подхода се опитвам да съчетавам едно предварително планиране, което го... винаги го съобразявам с местните хора, които вече познавам и те ми препоръчват личности, които смятат за важни, места, които смятат за важни, така че винаги взимам под внимание това, което те мислят за Бесерабе и за своя роден край и дом и техните препоръки, но пък и същевременно си оставям свободно време за скитане и откриване на някакви непринудени моменти, които пък на мен ми говорят. В последните 5 години, години има много съществена промяна в този а, район Бесарабия и в Молдовската и в украинската част, особено след пълномащабната военна инвазия на Русия срещу суверенна Украина. Обаче ми се иска да ви попитам и да разбера повече какво ви накара да отидете в Бесарабия преди 5 години, т.е. преди да започне всичко това. И изобщо какво е Бесарабия? Ами както казах, какво ме накара да отида? Това беше моето любопитство и факта, че аз много малко знаех тогава за бесарабските българи и когато научих за едно ежегодно събитие, което те провеждат Младежки събор на, на българите в Молдова и Украина, Ест Контакт, това беше повода всъщност аз да, да се замисля, че щом има такива събития, значи тази общност съществува като нещо цяло, не са а, нали, фрагментирани просто семейства, които са останали от преселенията преди 200 години, а се поддържат като общности, да, така аз исках просто да ги опозная, да ги срещна. Интересното е, че този, че, че този събор се случва и от двете страни на Украино-Молдовската граница. Да, абсолютно. Случва се и в Молдова, и в Украина. Те всяка година си правят а, а, различни игри, състезания и всъщност което село се представи най-добре на следващата година в това село става домакин на, на срещата. А има ли значение, чисто визуално и фотографски, от коя част от Бесарабия а, идва първото ви вдъхновение. Първо в Молдова ли бяхте или първо в Украина? И, има ли търсите ли разлика или по-скоро търсите прилики от двете страни? По-скоро прилики. Да, първото ми пътуване беше в Молдовското село Стояновка, а, но а, бих казала, че този регион а, нали, не, не разделям българите от Молдова и Украина, защото в крайна сметка те са резултат от едни и същи исторически процеси. Uh, и да, може би uh, през uh, този период, защото както вие казахте, нали, сега има много промени откакто както е започнала войната, но всъщност това, което е изключително интересно за Бесарабия че там за последните 200 години от както са се пресели българите, много пъти се случва това, да се сменя властта да се сменя държавата, границите постоянно да се сменят и има uh, през някой път в рамките дори в последователни поколения може да, да се получи, че ти си роден в една държава, но твоите майка, баща или баба и дядо да са родители, Ден в друга държава, без никога да сте напускали родното си село. Тъй като заговорихте за границите, на мен ми се иска да привлека вниманието сега на нашата звукорежисьорка и да я помоля а, да пуснем един звук. Към вашата изложба има и а, звукова инсталация, но нека това да е звука, свързан с разпада на Съветския съюз. Ирино мене Това беше малко от звуковия фон, който върви с специални пъснопенията. Оригинално са записани там, или да, да, докато пътувам, всъщност записвам на терен интервюта с хората, които срещам, записи от църкви, песни и дори улична, такава непринудена атмосфера, която да ни въведе в Бесарабия. Връщам се обаче на темата за границите и за много интензивното присъствие на историята по тези земи. Има един прочут израз, чувала съм го да го приписват както на Черчил, така и на Бронислав Геремек, полски историк, в един момент и външен министър на Полша, че Балканите произвеждат повече история, отколкото могат да понесат. Вероятно това би могло да се отнесе и за тази част от Източна Европа, която е трудна за разбиране, точно с тези динамики. А, усещаше ли се как присъства темата за тази дебела и сложна история на място? Ами да, обаче интересно, че се усеща по един доста лек начин и не веднъж са ми казвали а, хора от Бесарабия, че те някак вече са свикнали с тези постоянни промени и дори а, аз съм си мислила много пъти, че точно това е една от причините, поради които тяхната българска идентичност се запазва толкова силно, защото така, така аз се приемам като някакво обежище за тях а, в, а, на фона на всички тези промени. Това е единственото нещо, което не се променя. Да видим обаче какво се случва по време на един от най-сериозните тектонични удари върху а, тези региони, а именно разпада на Съветския съюз. Как в начале 10-х годов, когда всякий нарикус распал на реку, со Советский Союз, и всякий нарепублика соудели да быть самостоятельной, самостоятельно, от Пугаса уже, кажучи, Молдова, ну, два Но по сравнению с другими республики, Молдова республика с, с наимлоги этнические группы. И за той, гато в, в начале 90-х годов распана Советский Союз и уже соуделиха секино государствостана самостоятельно, то есть от независимо от, Советского Союза, Советский Союз. Вот тугас стадвина вопрос. Кубу напредь Советский Союз с русский язык. А сега и государственный язык молдовский туреха Но ты, кто в молдова живет, считай эти представители петь группы, этнические группы, где-то в ну, Молдове зима от э, 65 процента. Одна вот, этническая состав. Сегодня говорят э, Гагаузи, русские украинцы, Белгари. И таки с национальности, като има и э, цигани, като има чехи, като има ну, и немцы, э, има села, дето преобладават и малката етническая да. э, група. Всъщност, може ли да се каже, че българският език е константа или това не е на 100% сигурно? Не, то е жив организъм също, но това, което е интересно, че те са запазили някои изрази и думи, които а, ние вече сме спрели да използваме. Тоест, консервирали са, мигрирайки преди повече от 200 години, те са консервирали една по-стара форма на езика, която обаче се обновява постоянно също и с много руски думи, защото все пак са в рускоязичен район. Сега много силно започва да влиза украинския, молдовския, все още по-слаб в този регион, но и той, и той добавя. На практика вие като един фотограф се оказва, че а, а, документирате и част от тези процеси и това вероятно осмисля и при наличието на този звукофон към вашата фотография, но ми се иска наистина да, да пуснем още а, минутка и половина от тази звукова картина, която вие донасете от Бесарабия, защото а, и български язик а, търпи а, процеси на асимилация. Интересно е да разберем какви са те. 200 години, макарни са били, че запазихме в българи, Това най първо и единствено на закликто, за консервирането на закритета на селата. Защото селата сами себе възпроизвеждаха само и себе си. И ново поколение възпразили са, което го възпитаваха в българска среда, езикова среда. И дори като идваше някакви, някакви други националности, примерно в лабата, 10% от населението не са българи, те са но вече говорят на български, няма да разбереш че не са българи. А пък силата се раз, разконсервират и върви много голям ескалация така на асимилацията, защото Днес по е наблюдение най-малко 70% от родителите, които са и бащата и майката българи, говорят с си на руски. Че това е някакъв комплекс или не знам какво, какво е това. Това е комплексни причини има в това, може за това от башка да поговоря. Но причината е това. Проблемата е, че 70% говорят на руски с или на украински, но повече на руски, защото е руско регион. Това е проблем, защото през едно поколение вече няма да, да, да има такъв брой българей, с който да се работи. Единици само ще се проделят като българи, останат že, като сега в България, да знаят, че другите да д са българи. Значи са българи, но това нищо повече не има да значи за тях. Най-първо, трябва да се работи, защото днес никой не работи за запасването. Има някакви отделни там, направления, но няма комплексна работа. Най-първо -най -най трябва да има комплексна работа. Ако же има комплексна работа, же има и резултат. Кога е и от коя страна на границата е записван а, този човек? Който а... говори за наистина един феномен, който си струва а, анализа, а именно асимилацията на българския от руския. А, това е записано през десета на 22 година в Украина. От Петър Добрев, който е кмет на село Бабата, украинското село Бабата. Това е един от хората, с които се запознах още при първото ми посещение и той така за мен се превърна първо в много ценен приятел, второ в референция за ситуацията в Бесарабия. Той много наблюдава, той е страхотен идеалист, освен това и нали, за него се превърна в някаква житейска кауза, това съхраняване на българското самосъзнание, така че някой на когото се доверява много по тези въпроси. А освен езиковия въпрос, стои и въпроса за политическата идентификация или геополитическата идентификация. Какво видяхте, какво се случва след разпада на Съветския съюз, ако се сравни тектоничния ефект на това събитие върху задонайските българи от една страна с войната на Русия срещу Украина пък днес? Uh, Изпитвали нужда към Съветския съюз. Да, определено. Носталгията доста силно присъства. Къде е по-силна? В Молдова или в Украина? В момента е по-силна в Молдова, но това започна след началото на войната от 22-а, както казвате, защото а, бих казала, че в този регион голяма част от хората не чувстват много силна принадлежност към която и да е държава и аз това си го обяснявам точно с този динамичен, този, този динамичен исторически контекст на постоянни промени на власти, езици, изисквания, забрани, миграции, депортирания и така нататък. Тоест, пак, както казах по-рано, хората като чили са свикнали с тези постоянни промени, не са свикнали до такава голяма степен да, да разчитат на, на определена държава. И да, естествено, с разпада на Съветския съюз се разпадат много други неща. Работни места, образование... Нали, като цяло има и економически, и социален колапс в региона и в този смисъл аз носталгията по СССР напълно я разбирам и, и не, я, не я осъждам, а, но това, което нали, на мен ми прави впечатление а, като цяло, защото не само там, а ами много подобни са дебатите, които там се водят за Русия и Украина, са кажи речи, същите, които се водят и у нас. И това, което аз забелязвам е, че като чили твърде често хората не разграничават а, Руската империя от Съветския съюз, от съвременна Русия, а, защото. Всъщност, когато те се преселват в Бесарабия преди повече от 200 години, руската империя им осигурява изключителни привилегии. Българите и останалите колонисти, които по това време се заселват, на практика имат повече привилегии от руските крепостни селяни. Те се надарява им се земя, освобождават се от военна длъжност. И в паметта на на тази наша диаспора съществува силно благодарност. това добро а, да. и не се стига до това, което казвате, неразличаване на различните вече държавни тела. Имат ли отношение към българската държава? Очакват ли нещо от, от нас? Ами, аз неведнъж съм питала този въпрос. А, повечето пъти съм получавала много така мили и съкровени послания от това, просто да, да, да ни познавате, да идвате, да се виждаме, да общуваме. Но... И да знаем, че сънуват на български. Да. Този мотив, който вие извеждате. И сега е момента да попитам Никола Михов, който е един от кураторите на вашата изложба, защото знам, че винаги автора по-трудно говори за собствен... качеството на собствената си арт-работа, какво трябва да видим, какво око трябва да, да имаме, за да видим а, нещо в работите на Михайла Аройо, което ами, е. За защото... нас с Надя, ние, ние познаваме Михайл от доста години, следим този проект в развитие. Първо много ни впечатли ам, така паралелното развитие в самия фотографски език а, на, на Михайла който върви паралелно с работа по този проект. И най-вече, че в а, крайния резултат, който виждаме в галерията, който всъщност най-екрайният от проекта в развитие, а, така има един а, силен авторски поглед, а, който отива отвъд а, така клишета, с които сме свикнали да свързваме този сюжет. Или както... Така споменава и Михайла. Всъщност отвъд върха на културния айсберг. Правите неща, които виждаме, са очевидни, но и в самата изложба ще видите как отима към един далеч по-личен, задаващ въпроси и дори поетичен поглед към тази общност, който така е доста интересен, и остава всъщност, място и за нас като гледащи изложбата и разбира се от среда от Светослав Тодоров, както и текста на Димитър Кенаров допринасят за това. Впрочем, ще има и завършваща или по-скоро към финала на изложбата средата на септември среща, в която ще чуем на място и Михаела, и Димитър Кенаров, писател и журналист. И, а, вероятно, Светослав Сватослав, който е правил звуковия фон в а, интригуваща дискусия, а, както и една поредица от съпътстващи събития, за която може да се информират нашите слушатели от а, сайта на Галерия Синтезис. Много ви благодаря, че бяхте с нас. Благодарим. Михаил Еройо. Изложбата сънувам на български. Едно фотографско изследване в Басарабия от двете страни на границата между Молдова и Украина до 24 г... септември в Галерия Синтезис.